Entzuntestua. Martintxo etxauri, bideosortzale eta diseinatzaile grafiko iruindarra da, eta Metropoli Forala irratza joan izaten dugu amabustian behin. egun Egunon eta ongietorri. Egunon. Konpontzeko eskubidea, bersuz, e, irangitze data, zer gatatu da Polonien, e, jakerrak ere tarteka izan omen dira? Ba, begira, benduan, e, ateratzen berria, ba, Polonian bazitustela tren batzuk geldirik, nolabitezateko prinsipios apurturik edo, ez, ez dago oso, oso garbi, eta arduan, Poloniako bueno, trenak eramaten ditun, enpresak eskatuta, jaker batzuk, hasi ziren pixko bat begiratzen haber, treno egiten zer gertatzen zen. Eta rodan, deskubritu zuten markak, trenak fabrikatu dituen enpresak, nolabait jarria zituela mekanismo batzuk, ba, nolabait trenak blokeatzeko, bai? Eta e, saarkitze programatu horrekin edo bizka bat, e, e, ba, trenak blokeatzeko, bai? Adibidez, e, besteak beste, deskubritu zuten, ba, bazutela programa bat, eta baldin eta trenak, hogeita bat egun geldirik, baldin bat edo enpresako ezen beste batera eramaten bazituzten, Orduan trenak blokeatzen ziren, bai? Eta ba bazegoen e, argindarran mosten zio entrenari eta konpresorea blokeatzen zen eta bueno, beste hainbat gauza, ez? Baina karo gero enpresa esaten du ez ez berak ez duela horrelakorik egin, baina Jakerrek esaten dute baiet hor zegoela e, kodea eta beraiegin dituztela konprobazio batzuk eta aldaketa batzuk egin ez apurtuta zeuden trenari, orduan hasten ziren martxan. Beraz, eh, Jakerrek eh, nolabait esateko konpondu dituzte tren horiek. Horian. Hori, hori sarritan gertatzen da. Horlakoetan konpainiauneekin. Ba, be, ba, begira, ematen duenez uste duguna baino gehiago ziren printzipioz blokeo guzti ez dira legalak, bai, eta gero esate duze ez baina ez dakiz gogoratzen ziren aspaldian aipatu genuen hemen egon zela, eh, estatutuetan kasu nahiko horrela. Entzunazela John Deere traktoreekin. Bai, ezagunak, asko. Bai. Ba, jondir markakoek ere jartzen zituzten alako blokeo digitalak, eta arduan, bakarri konpontzen ziren markarekin, bai? Eta arduan, estatu batuetan, aziziren nekazariak, Ukranian egindako software bat hartuz, eta software hori traktorere izartuz, e, saltatu alizateko markak jarritako blokeoak. Eta bueno, eta hori, marka guztitan, e, ikusten dugu horokorrean, ba, olako zailtazuna jartzen dituztela ez zu zeu konpontzeko, edo, Beraiek ez diren beste batek konpontzeko. Haizu, bera, zemen e, egin beharra daukagu, gogo eta ez da, konpontzeko eskubidea erosten dugunaren jabeak gara? Bai, hor horbeti egonda galdera hau, aber erosten dugunaren bai, e, jabeak garen edo ez, e, zein neurritara nio dezakegu gu erosten ditugu gailuen jabeak garela, ezin badugu beraiekin nahi duguna egin. Bai, orduan, horrek sezen zui dauka, nik gailu bat erosten badut, Supozezten da gailu horrekin nahi dudana egin a lizan beharko nukela, ezta? Martín Choetzauri, bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra da eta Metropoli Forala irratxaioan izaten du 15 behin egun honetan honditorrri. Keiz egunon eta konpontzeko eskubidea versus eh, irongitze data zer gertatu da Polonien eh, jakerrak ere tarteka izan omen dira ba, begira benduan eh, ateratzen berria Polonian ba, poloniaan tren batzuk geldirik nolabait ez ateko apurturik edo ez, ez dago oso, oso garbi eta orduan poloniako bueno, trenak eramaten dituen eh, enpresak eskatuta jaker batzuk hasi ziren pizka bat begiratzen aber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 enpresako ezen beste taierbatera eramaten bazituzten orduan trenak blokeatzen ziren, bai? Eta hor ba, baz, bazegoen e, argindarran mosten zio trenari eta konpresorea blokeatzen zen eta bueno, beste hain gauza ez, baina karo gero, enpresa esaten du berak ez, ez duela horrelakorik egin baina jakerrek esaten dute baiez hor zegoela e, kodea eta bera egin dituzte la batzuk, eta aldaketa batzuk egin ezapurtutak zeuden trenari, orduan asten ziren martzan. Beraz, e, jakerrek e, nola baita esateko, konpondu dituzte tren horiek. Hori, Hori da. Hori sarritan gertatzen da. Horlakoetan konpainiaurekin. Ba, be, ba, begira, ematen duenez uste duguna baino gehiago ziren printzipioz blokeo guzti ez dira legalak. Bai, eta gero enpresak esate duze ez ez baina ez dakiz gooratzen ziren aspaldian aipatu genuen hemen egon zela, eh, kasu nahiko horrela. Entzuna zela Jon Deere traktoreekin. Bai, ezagunak, asko. Bai. Ba, jondir markakoek ere jartzen zituzten alako blokeo digitalak, eta arduan, bakarri konpontzen ziren markarekin, bai? Eta arduan, estatu batuetan, aziziren nekazariak, Ukranian egindako zogue bat hartuz, eta zoguer hori traktorere izartuz, e, saltatu ahal izateko markak jarritako blokeoak. Eta bueno, eta hori marka guztitan, e, ikusten dugu orokorrean, Ba, ola jartzen dituztela esta, zu zeu konpontzeko edo beraiek ez diren beste batek konpontzeko. Aizu, beraz hemen e, egin beharra daukagu gogo eta, esta, konpontzeko eskubidea erosten dugunaren jabeak gara. Bai, hor beti egonda galdera hau. Aber, erosten dugunaren, bai, e, jabeakaren edo ez, e, zein neurritaraino izan dezakegu gu erosten ditugu gailuen jabeak garela, ezin badugu beraiekin nahi duguna egin, bai? Orduan, horrek zezentzu dauka, nik Gailu bat erosten badut, suposatzen da gailu horrekin nahi dudana egin izan beharko nukela, ez da? Amaitu da entzun gaia. Idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 entzun testua. Era da, daukagu gurekin eh, Pako Goenaga. Aizu zuzen ere zuk esan bezala, poco pandegi baserrira etorri gara Donostia neme digara auzoan eta bertan eh, baserrian jaiotakoa da Pako Goenaga kaixo egunon. Egunon norei? Nik es dute exageratu egia da, ezta? Gaur egun ze aldaketa ta zu emetxa jaiotakoa zera baserrian eh, umetatik aldaketa hondia izan du zuen ikulluak. Bueno, gure ikuluak izan du du aldaketa, aldala bintsat modernizatzen o lemisiko sarra, e, bizitza osuan bezala. robotak eta sartu dituzu eta eh, ikusi dugu inbertsio handiak egin dituzuela. Bueno, gure robotak eh, oain berri daude, baina gure robotak bat urte ditu. Orain kendu deunak, osea ja oraindalo bat urte bagendu robota. Eta orain berriagoak eh, jarri dituzue. Aizu, eh goenagailogurrak bete dituzue berrogei urte, erres izaten da, eh? Baina berrogei urte hasizineten e, proiektu honekin eta kontaiguzu nolakoa izan zen hasiera e, eta erraz ikusten sentuten guztiala, ez? Eh kontotziare oso oso zaila da. E, Inork ez dut ke xinistuko gohas eginan bezala engarraia hartan logurra jaten zuten aurrak eta gaixo zeudenak. Abai, eh? Farmazitan saltzatzen jogurra. Bazian merkatu honetan eta olako batzu, baina esor gutxi. Eta guin ginduguna pustu bat, ba, bueno, saltaginan esaten bezala piztinara eta hurrikitze hon. Eta nuen eh, ikusi zenuten jogurrak salsitzen eh, itazkeela, edo nola ikusi zenuten proiektua, bat zegoela negozioa? Bueno, eh, Sanbiar da, ni baser joan jaiuan haiz, baina ni kampo ni binez lanian. Eh, kampuan eh, automobilen munduan beti, gero soldaduzka eginda Autoskola ni behintzan 5 erakusten, ere agusten. Gura beti autonomo izan du naiz eta pentsatu nun ba pasarreia neuru gura zuen pasarreian zerbait hintzaiela. Orain esne gutxi zan dana saldu tarrendiruakein dana irabazi izandare oso gutxi zan da. Ordun pentsatu gendu nolabait multplikatu imertsala gaztaekin adibidez esne asko biertzen gutxiteko. Eta egiten egin duen, ba, esne gutxikin multiplikatu nola bait, eta hasi ginen, una un aventura. Gara jartan oso gaizkikusiak izan ginen administrazioetik, baina bueno. Zergatik izan zinaten gaizkikusiak? Ba oso gaizki, zetik e, gara jartan bazian e, kasik ejaun batzuk, e, basarretara produktoriak, zentralai entregatuta punto. Zergatik ikusi zen duen basegoela hemen e, aukera bat. Gorka, e, galdera bat egingo dizut. E, zure ustez? Eh, baserri honetan dauden eh, behiak, eh, zein arrazakoak dira edo, erresago oh. jarriko dizut zein kolore dute eh, behi, ez ne amaten dute jogurrak egiten dire ez ne horrekin ze kolore dute arreak, Esan? arreak, marroiskak eh, ah, bai asmatu duzu ah. bueno, zer behaik gozun behar badalendik eta <laughs> <laughs> ez, ez direla zuri beltzak ez da? Ha, hori da, hau da zuizak eh, esatezien grai batian Hau da berez, bronz suiz eta joan izen modernuan eta dia behi batzuk, asko zer rustiko guak ez nia gutxixo dute, baina ez kalidadea kalidade asko zabea dute horreti dauzkau guk Hemen daukagu gurekin, pako goenaga hain zuzen ere, zukezan bezala, poko pandegi basarrira etorri gara donostian emedi gara auzoan eta bertan basarrean jaiotakoa da pako goenaga kaixo egunon? Egunon dunei Nik ez dut esageratu egia da, ezta Gaur egun ze aldaketa eta zuen mitxea jaiotakoa zerra baserrian, humetatik e, aldaketa ondia izan du zuen ikulluak? Bueno, gure ikulluak izan du aldaketa alda labintzat jungea modernizatzen o lemiziko zara. E, bizitza orzua bezala. O, robotak eta sartu ditu zuet, eta ikusi dugu inbertzio handiak egin ditu zuela. Bueno, gure robotak eh, oain berri daude, baina gure robotak goita bat urte ditu, oain kendu deunak odaloa sea, hogeita bat urte baggendndu norgota. Etaain berriagoak e, jarri dituzue. E, goenaga jogurrak bete dituzue berrogei urte. erres izaten da eh? baina berrogei urte hasizinten e, proiektu honekin eta konteiguzun olakoa izan zene hasiera harraz ikusten zen duten e, guztiala ez? E, kontotziare oso oso zala da. E, inor ez duke sinistuko haseginan bezala. Engara hartan jogurra jaten zuten aurrak eta gaixo zeudenak. Abai, eh? Farmazitan saltzatzen jogurra. Bazian merkatu hundan eta olako batzu, baina esor gutxi. Eta guin ginduan apustu bat, ba, bueno, saltaginan esaten bezala piztinara eta aurrik itzean. Eta nun ikusi zenuten jogurrak zalsitzen e, itazkela, edo nola ikusi zenuten proiektua bat zegoela negozioa? Bueno, esan bihar da, ni baserriotan jaioan aiz, baina ni kampo ni binez lan e, Kampuan e, automobilen munduan beti, gero soldaduzka eginda Autoeskolea nimi dintzen bosturtian erakusten, enun guztoko, e, nahi beti autonomo izan du naiz, eta pentsatu nun, neogura, gurasuen basarreilean zerbait dintzen gila. Oan, esne gutxi izan, dana saldu, tarren egin, dana irabazi izandare oso gutxi izan dara. pentsatu gendu nola baitea multiplikatu imertzala gaztaekin adibidez esne asko biertzen gutxiteko. Eta gukitean genuen, ba, esne gutxikin multiplikatu nola bait, eta hasi ginean, un, una aventura, Garra jartan oso gaizkikusiak izan ginean administrazioetik, baina bueno. Zergatik izan zirrati. zinaten gaizkikusiak? Ba, oso gaizkik, zetik e, garra jartan bazian e, kasik ejaun batzuk, e, basarretara produktoriak zentrala entregatu, ta, punto. Ekuzezen so, duten basegoela hemen eh, aukera bat. Gorka, eh, galdera bat egingo dizut. Eh, zure ustez, eh, baserri honetan dauden eh, behiak eh, zein arrazakoak dira edo, erresago oh. jarriko dizut, zein kolore dute. Eh, Behi, ez dute, jogurrak egiten dira ez ne horrekin, no ze kolore dute. Ki, arreak? Esan. Arreak, marroiskak? Eh, eh, abai, ez matu duzu. Ah. Bueno, zer behaik guzun behar badalendik eta. <laughs> <laughs> ez direla zuri beltzak, ez da? Hori da, hau da, e, suizak esatez ziren garaibatian, e, hau da berez, bron suiz esate joan izen modernuan, eta dia behi batzuk, ba, asko zer rustiko guak, ez nia gutxizio dute, baina ez nek alidade asko zer dute. Horreti dauzkau guk. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak. Iru garran testua. Minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. entzun testua eskai hamarretarako gaurkoan bai horreta gixa horretako plataformetan guztendiren iruzkin iburu saritu berdugu eta horrek oztalaritzen eta ostatuetan duen eraginaz, ezta? Bai, guztiongan duen eraginaz, azken finean. Horrelako erabakiak hartzerakoan, zenbateraino gara, plataforma horien gatibu eta menpeko, beraiek bideratzen digute plana, laguke egiten dugu, eta baldintzatzen dute oztatu dota berna horien lana. Gaur, zibizi kanadako girrati telebizta publikoak utzitako titularra, Monrealgo jatetxerik onena, ez tasistitzen. Ze ona, eh? Lenobez du lut izena du jatetxeak, Monrealgo sandeniz kalean dago, plater kanadiarrak eta sandwichak ematen ditu, baina ez da existitzen. Eta ez da asmakizun joko bat edo isa espediente horietako bat, baizik eta kanadako umorekile batek desamsek sortu duen fake bat. Denek irentxi zutena, baita TripAdvisor plataformak ere. Lau argazki jarrizituen desamsek, largoita bosti iruzkin ezberdin, bere telefonoa, deitzen zutenean erantzuten zuen ez lekurik dena hartua dago. Eta horrela, Montrealgo jatetzen zerrendan lehenengo postura iritsi zen. Lehenengo iruzkinak alazien. ezin dut sinetxi benetan leku hau esistitzen denik. Horrelako hori garta da gurean, zenbateraino dira iruzkin horien gatibu gure inguruko jateteta hotelak. Ba, getariko politena jatetxeak oso iruzkin onak ditu, baina batzutan impotentzia sentitzen dute Josuena Lazcano. Fisat calcio eta badaquela bait konturatzen gaia, porque igual mai batia laulagon eta zerbait xarradanean lauratigua jartzen du e iritz txarrori. Eta artegira sanberrian edo e, momentuan, opondo berrian, ba atzetik hori, ba, ba, bai mini dake. Askotan Errez konpondu daiteken gauza bat, jartze dute iruzkinetan, esaten zigun josune gero, jendea igual animatzen da, detaie txiki bat hartuta, ba, niri ere gertatu zait, eta sortzen da iruzkin sorta bat. Bera, gehienez gehienetan aile gertatzen, ze osongi kokatuta doetripadu aizorren. Amori betako jauregi barria jatetxeak korregatik nahiago du, hao zoaoko iritziari garrantzia gehiago eman saretakoari baino. Begiratzen diote, baina ez gehiagi irizpide askorik ere ez diotelakoa aitortzen. E, baina torma etxeren iritziz, bertako kidea, bakoitzaren sujetibotasuna zarago, egon beharko luke plataforma horretan ba, irizpide objetiboren bat. E, iruzkin horien garrantzia eta eraginaz, adituek zer diotearitz. Ba esaterako teraquatora zurki komunikazio eta publizitatean adituak bere bezeroi gomendatzen die iruzkinei arreta jartzeko bai, baina obsesionatu gabe. Erreparatzego kontuan arkekorrelako plataformaak baino ez izateko horren gatigu zenbateraino egin dezakeen min horrelako batek nik esango nuke iruzkin sorta batek eraginda duela. Bai, onerako eta bai etxarrerako bikain marketing digital enpresako gontzaren iritziz, iruzkin guztiei erantzutea da honena, batez ere eskorrei, kritika txarra aldeko bihurtu daiteke, frogatzen baduzu, erreakzionatzen eta erantzuten badak Eta azpimarra egiten digute, beraiek badutela iruzurretan eta iruzkin faltzuak salerozten ibiltzen diren enpresa Piraten Berri. Iruzkin faltzuen euneko handi bat dago. Iruzkin faltzuak saltzen dituzten enpresak daude, miliaka profil faltzu dituzte bezero egi laguntzeko eta lehiaren iduzkin negatiboa egiteko. Eta okerrena da ez dagoela e, babeste duen legerik edo araudirik. Honen alitzatekela mm. soik bezero izan dela forgadezakenak jarrezala iduzkinaba erbien bine edo bukinen gertatzen den bezala. Gualtik eta jarrita edo euskalo. Amarmeñu bai eta eska hamarretarako. Gaurkoan Tripadbai sorreta gisa horretako plataformetan uzten diren iruzkina iburu saritu dugu eta horrek ostalaritzan eta ostatuetan duen eraginaz, ezta? Bai, guztiongan duen eraginaz azken finean horrelako erabakiak hartzerakoan zenbateraino gara plataforma horien gatiwo eta menpeko berai bideratzen digute plana laku egiten dugu eta baldintzatzen dute ostatu do taverna horien lana. Gaur sibizikana kanadako irratia telebista publikoak utzitako titularra, Monrealgo, jatetxerik onena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 Eta ez da asmakizun joko bat, edo isa espediente oietako bat, baizik eta Kanadako umoregile batek desamsek sortu duen fake bat. Denek irentxi zutena, baita TripAdvisor plataformak ere. Lauar gazki jarrizituen desamsek, largoita bosti iruzkin ezberdin, bere telefonoa, deitzen zutenean erantzuten zuen ez dago lekurik dena hartua dago. Eta horrela, Montrealgo jatetzen zerrendan, lehenengo postura iritsi zen. Lehenengo iruzkinak alazioen. Ezin dut sinetxi benetan lekuago existitzen denik. Horrelakorik harik gurean, zenbateraino dira iruzkin horien gatibu gure inguruko jateteta hotelak. Ba, getariko politenak jatetxeak oso iruzkin onak ditu, baina batzutan impotentzia sentitzen dute josunelazkano. Psychiat kalpio eta badaquela bai konturatsegea, porque igual mai batia tiene eta zerbait xarradanean laurakigua jartzen du e Eta artegira sanberrian edo momentuan, pomondo berrian, batzetikales ate dake. Askotan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 Ba esa teraquatora zurki komunikazio eta publizitatean adituak bere bezeroi gomendatzen die iruzkinei harreta jartzeko bai, baina obsesionatu gabe. Erreparatzego kontuan hartzeko horrelako plataformak baino ez izateko horren gatigu zenbateraino egin dezakeen min horrelako batek nik esango nuke iruzkin sorta batek eragina duela, bai honerako eta bai etzarregako. Bikain marketing Digital enpresako gontzaren iritziz, iruzkin guztiei erantzutea da honena. Batez ere, ezkorrei kritika txarra aldeko bihurtu daiteke frogatzen baduzu erreakzionatzen eta erantzuten badakizula. Eta azpimarra egiten digute, beraiek badutela iruzurretan eta iruzkin faltxuak salerosten ibiltzen diren enpresa Piraten Berri. Iruzkin faltzuen euneko handi badago. Iruzkin faltxuak saltzen dituzten enpresak daude miliaka profil faltzu dituzte bezero egi laguntzeko eta lehiaren iduzkin negatiboa egiteko. Eta okerrena da ez dagoela e, babeste duen legerik edo araudirik. Honen mm. alitzatekela soik bezero izan dela forgadezakenak jarrezala iduzkinaba erbien bine edo bukinen gertatzen den bezala. Gualtik eta jarrita edo euskalo. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.